Zerrati osti <tose> dauk, <tose> dana radio fórmula, selango puta mierda. Fincha <tose> la colega, 107.5 FM. Maraski bisidunak, ortuaren alde diskutua. Sakatu raízes i deja de vegetar. Gaztaroa, nera eta aldutasunaren arteko temporaldi zehaztu gabe bezala aurkeztu hoiak. Definizio interesatu honen altzean datzanegiak, gizartaren hautsak arrotu leik Alde batetik, Gaztaroa oinarrizko sozializazioaren prozesuak geinditzen direzenean sortzean den garaia da. Nonkapazitate kognitiboak bere osotasunean garatuten direzan eta norbanakoak, gizartaren barnean parte hartxear aktibo eta autonomoa izateko prestagoen. dagoen. Hau da, gastaroa, bizi proiektu emanzipatua eraikitzeko botereaz eta alhalmena hornnintzen gaituuen kapasitatea da. Horregatik, gazteria, botere dekonstituyente handien deukon sujeto politikoa da gaur egungo gizartean. Hori izan liteke sistema politikotik at egotearen narrazoirik nagusiena. Gasteria definizioz estatuskuoaren antagonia politikoa da. Estatuzkoa osatuten dabienek ezaugarri jakin batzuk elkarbanatzen dabien bitartean guztie daukia ezaugarri bera. Heldutasuna eta gehienetan sagartzaroa. Gerontokrazia bezala ezagutzen da ezaugarri hau eta bertan gazteriak, bigarren mailako parteatxearen rola betetxea besterik ez deukie. Sektorez subalternoetan ere topa genezakeen esaugarria delari. Gazte asanbladak eta konkretuki galdakokoa, dakarkizuegu gaur maai gainera. Betidanik, udalbotereak hau da gerontokrasiak etsai izan duen kolektibo hau Gateriaren antolakuntza kapasitatearen ikur da. Zeinek, erresistentxe indar ranie aurkezten deuttzen galdauko galdakooko gerontokrasiari. Baina esan beharra dago, gazteriak suposatzen dauen subjetu politiko honek, maset, masa izateari ekingo deutsala, beti ere, euren kapasitateen kontsentzia arte hartzen ez dabian hean. Azez politika. Porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotras y probablemente contra vosotras. Antonio Machado Radio Rebelde, desde Irola Irratia, Radio Libre de Euskal Herria Ongi etorriak barrazki bizidun da zarrrazki bizidun honetara Behin berriro ere, domekero besala, hemen txegaude Irola Irratia neundazazpi.bosten Eta, así era, Ma Marcos Diogo, Gaurco Zayotxo Ari, a mote en mote las tiros Tires en dos tíe, en mendekogu Ibai, arrastra el león, arrastra el león, es, es Aorte sabe, me ha metido acaso el micrófono ahí Ah, vale, puto. Estaba aquí muriendo el Ba, besterik gabe hasiko gara gaurko sailorekin eta asteko nora ez beti bisala eh, gaurko edo asteko baraski salda. Asteko Barazki salda. Bueno, guazen albistetxoekin, lehenengoko albistetxo honetan, bueno, e, komentatu nahi dugu nola aste honetan, e, bi, bi langilei egin direla, bat murgan bestea urretsun, e, bat elektrokotatua bestea altuera batetik erorita, badakizue e, gaur eguneko lan baldintzak e, ez dira bat ere baina are gehiago hiltzaileak e, dira, bada kasu honetan gainera e, zu kontrata baten bitartez lan egiten zuten langileak ziren, horrek bikoiztu edo irukoiztu edo laukoiztu egite ditu arriskuak eta bueno, ba... E, E, e, salatu nahi dugu kasu honetan ba, hori, patronala hiltzailea dela Bueno gaurko honetan ere karren nahi dugu gogoratzeko errekale horriko manifestazio internazionala bertan jendean hitzea jendean dena bildu ginen eta ikusi zen benetan zelako indarra duen Eta ere aipatu behar dugu, e, crowdfunding kampaina bat ipini dutela martxan, zubira e, utxan erjitikoaren alde, panel solarrek ipini nahi dituzte, beraz, animatu eta parte hartu, eraiki hauzo boterea. E, Gogora karrieri nahi dugu bai, e, gaur gutxi egon dela zorrotzan, e, emetik urbil, zute bat, e, e, etxe baten, et non e, bikote gazte bat, eta semea bat hil egin diren. Eta bueno, ba, txirotasuna ere e, gizarteak hiltzailea e, dela txirotasun eta prekareitat e, situazio hauek ba, bermatzen dituelako eta guk hau ere salatu nahi genuen. Bueno, eta azkenik ba upora ibilaldi antolatzen gabizela, komenta gure dugu Eta ba izango da ekaina 16an, eh gauz lauretan galdakoko udaletxeko kioskoan. egongo da ba merenderoan afarie, gaubela ta klarrea, ta bertan lo geratu gure douena bebai, hori, e, kanpinekas da izango garela. Eta gero zapatuen be izango da ba paseotsu hemen dietik, eh tailerra direz. Eta guardi maskari, ba, familiek etorteko, ba, umeakas eta hori, ba, igual barikoen etorteko kan pinigas da purtsu bet, dugu eta zapatu enbe, ba, gure dugu, galrakako mundu guztie. Ba, bueno, ba, animeu. Eta, bueno, ba, ontxe, eh, elkarrizketa baino erintxo, ba, hori domeka dantzan ipinteko eta danok dantzan Kimo, sere karri dozu? Bai, musikita purtsu bet. Eh, Kaso honetan, Creedence, Creed Water Revival, bueno, ZCR, eh, Creedence, Creedence, Okay, well, Oso okay, es águila okay. okay, okay, Revival <laughs> Up Around the Band Up Up, <coughs> up, up, up, up. Antiautoritarismo Euskera Migrazioa Ekologismoa LGTBI mugimendua Zorkuntza librea Autogestioa Kapitalismoa Asamlearismo Edabide azkeak Errepresio Ekonomia sozial eraldatzailea Gaurkoan Ibaie Gaz gazte asambla da. Karazkion elkarrizketak. Ba, esan bezala, hasiko e, gara elkarrizketarekin, eta esan dugun bezala lehen, Ibai etorriak gugurera, Ibai... Kaija Barrero, eh. Apa arratsa duzu de Casco, seondo y chiqui, seondo y chiqui, tendoso ni ratian, eh? Bueno, va de du... gogia fichaje Barrier. Están eh? <laughs> born to be indisolable. In. <laughs> Ui ona torteko eta hemen gelditzeko. Hori <laughs> ikusi barko da. Hori <laughs> ikusi barko da. <laughs> <Kusibarko> da. <laughs> bueno, Artean gaude, badakizu hemen etorri gara el carrisque ta egiten, baina tertuliatxoa egingo dugu eta bueno, etorri gara errepasatzen apur bat galdakon dagoen talde harantzitu bat, ezta? Hori da. E, gauza da, ba Galdakonari direla e, gertakari politiko importante batzuk ematen eta ba, gazte mugimenduaren barruan ez zu, hain zuzen ere eta bueno, hori, ba, horrenkin dugu hortu e, ondo gaztetxearen e, ba, nola izaten da Derribo, derriboa Eraizketa Eraisketa. Eta, bueno, ba, haurenean nolazatea dabe bai, de esos eskombros, e, e, jaio dira, a, ba, gazta asamblea berri bat ez, jaio egin da. Bai hori da, oza gazta asamblea da ez da eserizetik asten, beti aurrekariak ditugu, e, horietatik ikasi dugu. Eta, ba, pixka bat herrepasatxearen eman diren okupazio ezberdinak aldakaon, ba, daukagu aspaldi ni ez nuen bizi, baina, bueno, zugutxu gaztetxea. Hortu e, e, ondoren azkeneko jaialdian genuen desobedientzia ibilbide bat Eta bertan ezagutu genuen Hemen elkarrizketatza batekin ezagutara zigintuen Ba, zer zen zugutxu gaztetxea mm. Que ez en la recta de la muerte, ez atendena Zagutxu se... gaztetxea zen, zugutxun Ah, sagutsu, sagutsu. Bueno, claro. Bai. Joko Oriengen dun. Eso quedó en el olvido, eh. Está en la <risa> recta <risa> de la <risa> muerte de fábrica, se unen lecuta, mañaya ya edanakitziten ari diesela, pero De la muerte total, bueno. total ¿vale? ori san san orin dela eh, urte. Zubai sare la gerontocracia. Gerontocracia <risa> tic y chegu tiene urte, o sea, mi villa, mi mira, mi villa agarré usted vaya. Hor. Horregin zan egon zan be bai, e, bat e, gazte asanblada batekin, igual e, urte bat e, dobi lehenago, osea, laro geitama sortxean, igual jaio zan, e, pilloa jende e, bat zain zan plazan, eta ba, ikusi zane e, zugutxu gaztetxea okupat, okupatuta zegoen, eta okupazio txiki horreri ba, gaztetxe bat e, sortxean bertatik. Mm -hmm. Bale, eta gero niz hasi nintzen gaztean, nintzenan, ba, denengo gazta sanbladan, eso ingoan, aurrekoan. Eta, ba, bueno, hasi ginen espazio baten beharra ikusten, eta barabrik genuen Maximo Moreno negoan txiringito bat okupatzea. Eudaletxean erazena, e, bi okupazio egin genituen, baina azkenean kaleratu egin gintuzten, leku txigia zen, ambizio gitzikoa, baina, bueno, horrek. Oso oso kaleratu kaleratuz intzusteten, eh, en plan, ocupa eta astebetean edo arinago. Bai, gutxi aguantat egon, no? o sea, ez da pribatua, da eta askenean ez dakit behar bazen edo ez epaile e, baten, eh, e, agindua, baina bueno, uh -huh. etori sirenatuan eta kalera gutagintutzen. Uh -huh. mm -hmm. Eta horrek ba, bueno, sortu zuen, baldintza sortu zituen, taldea asko sendotu zen Eta horrek ba, bueno, albidetu zuen, ba, gero horret horriko zen hortu ondo gaztetxea ba, Ocupazioa, ba, ocupa, etxeko eh? horreko okupazioa, eta ja ari gara ditz egiten duela bost urte, ez, eh? gara bai, bera Ia bost urte bete zit, beteko zituen, maiatxean, baina, bueno, eraitxita dagoia oing guaztetik Hori da, oing guaztean eraitxi duete hortu ondo, ja, da. ondo gaztetxea mm -hmm. Eta, bueno, horre dira, igual eh, aurreko aliak... Eh, Zukan der, komentatu zen idan lengu egunean, egon zela beste gazteasamblea ondino zaharrago bat. Bai, e, guk enik esan dut, largo eta hasi zen gazteasamblea da horretan, egon ziren aurreko baten egondako... Seudogazteak, e, nintzela, seudogazteak Seudogazteak, <gülüyor> oseak e, Gure memoriako goratzen du Zagutxu gaztetxea eta Bagabizel kartea eta hori Baina aurretike brunzen. Aurrekariak egontzilean, bai, bai, bai, bai, bai, bai Aurrekari batzuk egontzilean uh -huh. Bai, bai, hori bai. ere de Historia Horre bilatu Horre bai direla horrein jeroen tokarzea <gülüyor> Apa, bai, <hai>, peina <gülüyor> ¿Qué es lo que se ha hecho en los 90? Hostia, vamos muy guapo, eh. Tiene gente de hoy, a Maya, gole, a, Tito, a Maya Fernández, a Veste Bachu, que ¿ve? va. Joder, vamos a ser guay, eh. Hay una entrevista que se ha hecho en los 90. En los 90. 80, si te apuras. Si te apuras, va, <ríe> <ríe> va. Efectivamente. Mm. Eta, Ibai, e, a, e, galdako negon dira orduan e, okupazio hauek, maksimo morenokoak eta gero ortu ondokoak, ortu ondokina hunditu bost urte eta eman ditu, hainbat eta hainbat proiektu eta hainbat eta hainbat e, gauza. Ez da, zuks nola, nola e, e, labur bilduko zenuk e, ortu ondoren ibilbide hori? Ba, bueno, nik ez dutu lertzen nire gastaro ortu ondo barik, bertan formatu gara gaztepillo, eh harreman esberdinak sortu ditugu, afektiboak, sozialak eta ba, bueno, bertan egin dira tailer ezberdinak, urteetan zehar, bai eh, iskuntena euskera, alemana, e, egin dira inprintaren inguruko tailerrak, e, itzaldi pillo, eh venezuelaren inguruan, eh un bat eta bai proiektu ezberdinak sortu dira. Irratita, irratita <risa> bai, música al bat ere. Aha, hori da. Eta ba, bueno, bertan balor guztiak jorratu ditugu eta ba gaur garena eh hartu ondori esker. Bai, mm -hmm. azkenan hor sortu da galdakon ba aspaldie zegoen e, Gazte mugimendu potente bat esan oso, daiteke. Oso es? potente bai, bai. Eta hori galdako bera, bere errealitate sociopolitikoa eta dela, la, bueno, del modukoa. Bai, ba, nik nato hor gehien bat gazte perspektiba batetik esatera Baki guzein den gaurko gazteon etorkizun beltxa bueno, Planteatu nahi gaituztena, baina bueno Gazteok e, ikasten gaudenetik, ba, ff, e, planteamentu e, merkantilista batetik e, Ikustara zinei gaituztek, enpreses egi begira Gero lan mundurai garotzen gara, prekarietatean, e, lan temporalak e, Ez dakizen bat orduko lanaldiak, Eta ba, guero gero dakogu, eman txipatxerako hor duko arazo guztioiek, ez? Gura zoen menpe bizi garela, zingarela etxetik joan, alokairua ezin du gorda in du, eta, ba, bueno, e, zein den honen aurrean, ba, erriko penu jarrera? Ba, plan urbanistikoa, bere laguntxoekin, egiten dituzten, ba, azpiloko guzti horiek, eta, ba, kalera nahi egituzte, etxean bizitzera, ez? Hor duen, hor e, gaitik, guztia gaitik, e, toma Euskarakada egakoa. E, ateratzen da, nola bait, e, gazteasan blada berri betes? Bai, lehenai patutagatik, haurtu ba, e, ondo gaztetzea zenetik, ba, e, nahi genuen aprobetsatu desalojoarekin olatu hori eta sortu gazteasan berri bat, zaiak eraz berdinak egin ziren, baina bueno, azkenean urrian martxan jarri genuen gaur den gazteasan berri hori. A innovar. Ya. Bueno, ya perrías, ya gastas hablada. Bai. Da, da galdago konstas <risa> claro, claro. o sea que aurten, bueno, aurten 2016ko urrian bai, berdan sortu ginen eta ezagutxera eman ginen eh, somerako jai txikiak antolatu genituen urdi urtarrilaren 5 edo bai, hortik errege egunean, errege bispera, ah, nola gose. No, bai. Kontzertuekin, baskaria begin genuen eta ekitaldi zume bat eta bagazte asanblada orkestu genioen herriari eta zelan izan zen arrera zelan e, e, zenbat e, jendeek parte hartzen du asanblada horretan eta ba dependegunak ez bagotxeat ditu bere kompromesu mailak eta hori baina batzen gara mabosto gehi lagun gutxi gora bera eda desberdinetakoak, neskamutillak nahikoan hitza de, dela esan dezakegu eta hori Gauza ezberdinak egin ditugu, herri. Noi zerkaltzen zarete? E, biltzen gara kalea berreskuratu nahi dugu, orduan Apa, edualetxeko <laughs> kioskoan, ara, lehen egiten zen moduan, biltzen gara domek eros aspiretan, Aha. ez zeiretan barkatu. Seiretan. O sea, que zaude egiten pira, eh? <laughs> Saude... bai. Bueno, igual daude eurak kentzuten oraintxe bertan irratia, eta euren e, batzarra en pausa. agur bat, bye. eh, bye, agor baten hori. Etxe no, gaituste okay. zuzenean igual. Udaletxea alboan saudete nohi, eman eh, escupitajo bat udaletxeari gure partez. <risa> Et ta bueno, eh, el cartsarete, Por... bai, bai. Bai, dina polito esan dago da bai hori, kalean egotearena, eh, hori eh, e eh, soilik assemblea bat egiten, baina bueno, soilik esatea eh, asko da bai, eh, Azkenean, ez presentzia hori Gazteak eh kalean, ba ni usteditoka potentzia ondien. Hmm. Horrek so, ja, ematen du ideia bat zeintzuki izango diren Gazte asamblea honen ideologikoak edo zer? Mm, bueno, oraindik gauza ba, asko sehastu gabe ditugu. Badakigu landu ber ditugula Gazte perspektiba batetik, bai eh lanari dagokionez etxe bizitza, aisialdia, hasiera baten aisialdia landuko dugu nahiko erresa dela kolantzen. E, antolatu dugu aurtengo gazte guna Gaztasamlaka antolatu du Olimpiadak ere voleibol eta ba, orientin egon zen Eta hori aur, Aurtengo ambizioa zen, ambizioa zen gazte gunare Martxan jartzea mm, Eta martxan jarri zenuten Eta izan zen bastante arrekastatxua gainera Bai, azkenean errepikatu genuen Aurrekurtetako plantamendua Paiatxa pailketarenan nahiko eksito handia izaten duela mm -hmm, bai, bai. Gazte pillu igual bosteun gazte Edo batzen gara Bai. Eta ba bat ba, elkar ezagutzeko, lokaletatik edo tabernetatik ateratzeko eta ez bakarrik aisialdiare dagokionez, gero eduki politikoa be sartu barriak horreri, ez? Bai. Bai, bai. Joe, eh, Apache Arren egon eh, zen adibidez, eh, bingo feminista bat, Aha. oso guapo ezanzana, porismo uh -huh. eh, moa que eh, antolatuta, antolatuta, eh, moaekin antolatutzen utela, bai. Uh -huh. Moa talde feminista galago ko talde feministarekin. Uh -huh. Hain bat eta egon zen eletrotxaranga, egon ziren kontzertuak egon zen, zen paia txapelketa, egon zen tabernetatik, turcho hori ere bai, osea, egon zen oso kompletito. Bai, eta ekitaldian ere aurkiztu genuen berriro ere, bai, esekinaren txat, gazta berria dagoela, eta bai. bertan, igo ziren ba erriko kolektibo desberdinak, babesa emoten. Osomose, nantes. Osomose, nantes. Bai, horren sinetan zuek ere bai. Bai, bai. bai. bai. bai gaina, aipatzeko da, bebai, eh, neskeen presentzia, igual aurrekoan ba ba baegoan baina oingoan e incluso esan daiteke ez es dakite asko esatea dan baina supridea numerika dagoela nesken aldetik osea anistasuna handiagoa dela bai esan dezakegu neskan ikotxo daudela posi gaude se aurreko egora batzuetan ba eso San... dena inbeste Ez eh? pizkar ba, da gumuna rueda ez es dauden eskarik Ez dakit jarrera maskulinoa edo zer bai. baina ez dato, ez dira usartzen, neska gitziago... Bai, da. bueno, azkenean gizartea asko banantzen gaitu be bai, e, gure erro gazte rol loietan, eta hori e, gertatzen jako guaratze dut entzuneuela baten e, herrietan, hori lehen, e, e, lau gaita amargarren amarkadan igual, e, e, zeudela gazte asamlada, nesken gazte asamlada, edo mutien gazte asamlada, horrela izaten zirela. Baina hori orain ari garela igual lortzen eh alistasun hori eta hori honez galdakoko gastea asamblea honek horrelako ba, bueno, egoerari vuelta emateko hori eh, jartzen ditu mai gainen ere bai. <gülüyor> Eta bueno, egon gara komentatzen, egun horretan e, beste kolektibo batzuekin ere Elkarlanen egin izinetela. E, lehen ere albisten entartetxoan e, erreka lehorra ipatu diguzu Eta bueno, imaginatzen dut gazte asamla egongo dela konektatuta eta beste, beste e, kolektibo eta beste talde eta beste e, sensibilidade batzuekin ere bai. Bai, momentus berria gara, baina bueno, esagutzen ditugu Euskal Herriko beste txokotako gazteak eta... Pizka bat, igal da urtari begira nahi dugu egin eh, eskualdeko gaztasambladekin bazaretxe bat, ez da irteraren bat, edo esagutu gero etorkizunean, igal proiektoman komunak eraiki ditzazkegulako, eta bai, afinitatea daukagu. Eta Erreale erre horreko agaz komentatu duzuna, bai, atxo talde maho bat joan ginen galdakotik, ez bakarri gaztasamblada, baizik eta gazte mugimendutik eta gure ikusi genuen bertan egon behar ginela, gure babesa emoten proiektu oso ambiziosoa dela eta nahi zetag gau, gauza batzuk ez konpartitzen kompartetzen, baina bueno afinitate politiko handia dagoela, ez? eta ikusi genuen zelako herri babesa zuen e, ba, urtaren alkateari e, aurpegiaren aurran ipintzeko, ez, zelako botera daukagun Oso ondo? E, ez da, kite, igual, dira, ja, etorkizunari begira, e, adide ze, ze, ze gauzak edo e, ze proiektu dikosu esan, e, ba, kite galdakoko jaietan, zehozer e, ingo duzuela, txosnaipini, igual? Bai, asmoa da txosnaipintzea, beste kolektibo batzuekin, Ah, bai. Irola Irratia bueno, talde honetako zenbaitekin, bai. bueno, bai, hori. Laguntzarekin ezabe. Eskuelaengo urtean eta ja txosna ipintzea. Bai, bai, bai. bai, bai. ditu Otene. ja txosna k ipintzen. izango dira iralako jaiak datorren astean hasiko dira eta Irola Irratia k ipintzen zuen txosna Erdibana presentaldekin, taldearekin eta aurten pentsatu dugu eset egingo dugu beste modu batera parte hartzea, izango da komunikatiba, egongo gara egiten e, programak zuzenean. Galdakon ere, igual egin dugu programa bat zuzenean, egunen baten. Vale, abisatu, abisatu, <laughs> problema bari. Vai, eta ere, bueno, atorren urreta begira nahi ditugu ipinimartxan, egin igual, e, barne ari begira, barne formakuntza saioak okupazioaren inguruan, ikusten dugulako, eta orain nitsileg ikusten dugulako okupazioa galdaka on eta, ba, barne forka makuntzaria, atope. Ose, o sea, okupazioaren <risa> e, e, sarma hori ez duzue galdu, eh, ze dago eta eta bueltak endaten didezue temari edo. Bai, bai, bai, ose, hortu ondo kitxitako arrastro hori jarraitu nahi dugu eta ere herriari herriak gazteon beharra duela eta gazteok gazte referenteak behar dituela ez zela inori esateka zeregin bar duen, baina herreferentizan nahi dugula herrian Asko dugula ikasteko, baina asko esateko ere, ez? Es. Baina diinote, eraikin bat Fichatuta daukazu, edo ze? Bueno, hori... <risa> <Orida, risa> al rano, al rano, al <risa> ikusi behar dugu zelako behar izanak ditugun, zer nahi dugun, hausun hartu behar dugu datorren urtean, oraindik dik gast asanblada gaztea dela, eta, bo, bueno, etorkizun batean ikusiko da, zer o ematen sea, duen, es? Formakuntza, es? Nahi eh, duzuela, okupazien inguruan, formakuntza. <risa> ba, eta beste al alor askotan, esken finean ba, gazte berri asko daude, beste batzuk ba, el dutasun politiko handiago bat daukagu zan ganezak aurreko gazta asamladatik gatoz baina, baina, bueno, bai. Uh -huh, uh -huh. Oso, ondo. Oso ondo, bai, gauzak egin behar dira apurka-apurka eta, eta atentuz, ez? E, Lehenengoko etxe gutza, okupatzen baduzu ala primera, pues, e... Eh, posible da denborarekin Leicester eh, aktibidades ustea ere eta es egotea hor zer, zer egin bertan dinamizatzen jakin behar da lehenengo hori egiteko eta zuek ezagutzen bueno, bai, zue zaitugu hortu ondotik pila bat, baya zuekin hori jente gazte-gaztea eta berri berria dator hori da eta azken finean ilusio berriarekin, ideia berriekin bagoetxak aportatzen du nahi duena, bagoetxaren pajeoa estaboidatzen dugu hor eta pues, loke de Uhum. Orduan etorkizuna begira egira jaietan egongo da eh, Gazte Asamblea egongo da presente Ingo du parte hartuko du Imagino, eh, cuadrilla bezala ere bai eh, Chapelketan Egongo da txosnarekin eta gaztegun antolatzen segiko du urtean ere bai, eta ingo duzu eformazioan e, hainbat esparrutan, okupazioaren inguruan ere bai, e, begi bat ipinita posiblemente gaztetxe berri baten sorrerari, etorkizun luze baten, mm -hmm. posible bada edo merezi bada du, eta beste zer, igual, e, bedaukazu hor... Airean, ba... Ez, bueno, egingo dugu datorren urteko plan gintza, nahi dugu egin. Gero jaietan ere, e, bai, parte hartu dugu dugula, sanduzun bezala, prestatuko dugu proba bat, orientina menditik sehar, nahiko polita eh, ah, Jaietan. Oh, bai, oh, no. iparro ratxekin, no se sé jende agaltzeko menditik. Sí, Gare, sí. ondo, <risa> <risa> potentea, oso, na. <risa> <risa> eh, ba, ez da, kite zer gehiago komentatu. E, Besterik hori orientinaren asuntua eta beste ideiaren bat hasi ez dakite, komentatu duzuena, en plan, e, aloloko goratzen dute pasan urtea, ozera pasan e, gaztea asamblea, hazi era baten ba egin horrelako lokuraren bat en plan, e, enola izan zan e, gabonetan egin genula e, lead edo nola da hori e, Bapatean azten... Bai, flashmove. Flashmove. Ba. <risa> <risa> bai, ah, horrelako lokurako sogoa bat, dira. E, e, Lotzak entzeko eta jendea ikusteko presentzia dagoela eta horrelako lokuraren bat. Bai, beldur gabe, botatxeago etxapere paje bat. Eta, bai. eh, <risa> ba, ez dakit, e, beste... Ez daukagu beste galderarik, hasi, que jarritu balko dugu tertuliatxoa egiten, egongo da lasaiago eta komentatzen apur bat hori. Zeran... E, Se, a ver, zelan e, e, izaten dira asamblea, oie. Kozo parte hartzaileak, itxegitun dute denek berdin, itxegitun dute... Zer, maitane, zeusen ezan nahi duzu, ala? Ez asko, maitane, aurrera. A ver. <risa> bueno, Ibai, egon zara komentaten, zelan e, e, lehenengo ronka moduan planteatu duzuen, e, igual, e, gazta asamblea da, esagutzera emateko edo, tresna iguala zikera baten izango dala izi aldia, es? Ze lan ikusten dozue, e, erronka horren barruan, lokaletan e, dagozen e, gaztein gertura pena edo? Gaur bueno, egun badakigu on gazteak no biltzen diren, gazte, gazteinak biltzen dira lokaletan, eta nagusitxuak diresenak bat abernetan, ez? Eta nahiko gatxa dela euren gana iristea, ba, askotan ez dauzelako kaletik, eta... Egin bar dugu bai gura postu izango litzateke eta politzen izango litzateke eurengan joatea, txamis txami lanketa bat egitea, lan handia da baina bueno, elkarresagutzeko eta ikusteko zeinen gure gure proiektua edo gure helburua ze batseko egiten ditugun egitarauetan edo eta igual esando su moduan, e, beste alternativa edo beste erreferente mota bat e... Ba bueno, ikustarazteko edo ez, ba zelan eh komentatu dozuenen eta egoera izaten da ez bakarri galdaka, un igual herri desberdinetan, zela naisialdia eta eta gure denbora dagoen oso oinarrituta kontsumoan, eh? Esan duzu moduan tabernetan, lonjen kontuan, eh igual ditugune espazioak, eh ba bueno, zuzen, zuzen dagoz e, kontsumo egoeretara edo kontsumo eretara, zelan apurtu horrekin, ez? Oso, zaila da, ze azkenean bai. sartuta gaude sistemaren barnean atope eta horri bai. buelta emotea nahiko gatza ikusten dut ba, bueno, Ere dago jai eredu alternatiboen kontu hori, nahiko zaila da ere, ze kontsuman oin jarritzen da Eri, didez, bai. txosnenan asuntoa, kontsuman horrituta dago bai. Hupoko mendir, ertera, besalako ekintzak izaten dira oso aproposak, eta torren astean ezurrengoan egingo duguna. Eta, bueno, azkenean, hibilalditxo bada, elkartu, joan, egon egiten alkelarritxo bat, parrilada bat, Bueno, ba, Jan egingo da ere bai eta edan seguramente ere bai, baina ez ala ez. Pitikina, pitikina, hori bai, da. Bai, baina beste erlazio mota batzuk. Orida, hori da, hori da odira hor, eh. Hor, <coughs> er, nioztas <niozdezi>, igual e Konsuma centralidade <coughs> du horrelako ekintzetan. Igual <coughs> gero ta saiago egiten da, eh? Ez dakite, eh? Gure garaian be bai, e, gertatzen zen hori txamizazio hori, eh? jendea lonjetan sartuta zegoela, ja si zen sartzen eta edo ba lonjetan ez badaute, tabernetan dago bai, Eta ez dakite hori e, saia goa egin den, e, edo berdin jarraitzen dauen, edo jendea dinote ateratzea eta autogestioa e, erekin jolasten hastea, ez dakite. Eta, ba, igero ere, ba, gazteon txako eskaintza kulturala dagoen herrian, ba, naiko eskasa da. Eta, bueno, askotan ere, gaude esperoan besteek zerbait egitea gure gatik, ez? Dinot, eskaintza horren gati, baina zerbaitik ez du egiten gu kartu, e, nahi duguna plazaratu kalera, hasi egiten nahiz eta ondo urten edo txarturten gauzak, baina antola datzea da bidean, ikuste? Hmm, hmm. Izaten da gainera ikasteko modua. Nahi. En plan, espaditu egiten kontzertuak kalean inoiz, ez duzu zu ikesiko egiten kontzertuak kalean. Ez, ez dago probatzea baino beste modurik vaya vale, osada eh, eh, es aquí te escucha mayan eh, gaste oye esta ucate herramienta oye que eh, eh, no la vayt eh, eh, eh, jorra tuta edo y gustará si eh, guinda y te que la es eh, eh, que son capaces de, de hacer cosas por sí mismos y no dentro de un espacio eh, no sé que está ya todo guiado con una subvención una historia yo creo que les falta dentro de la escucha que les hayan dado esas herramientas de que puedan de que eso de que son capaces de simplemente ellos mismos reunirse y sacar hacer hacer actividades que puedan aglutinar a otros grupos a otros a otra gente del pueblo ydiño su institución táctica Bai, jo estoy viendo, eh, como eh, intentando hacer una reflexión sobre la evolución Baina ni gusto enberra, como... que manduen clave bat dela igual interesante hagua egin behar dute, eh, obviamente, eh, eh, dinamisatu eta es, eman eskaintza bat Eta hori egon behar da ere, bai Baina batez ere, lortu badena da sustatxe a genteak eurek egitea gauzak Institución jarri beharri aldute, herramienta bat eskura, baina izan beha da, herramienta bat ez duena egiten ja emanda dena baizik eta bueno, galdetzen duena zer egin nahi du zuen eta nola egin nahi du zuen zer behar duzue egiteko eta hori da igual instituzioek egin baduten papela baina ez einbeste hau da gure eskaintza kulturala eta hemen daude konciertoen zerrenda bat eta venga, satoz gainera gero instituzioekiko dekozun menpekotasun hori, ez? hori ze azkenean bilatu bardena da autonomia puntu hori Zuko antolatzea gauza guztiak Ez diotezaten ez eskatzea Diru laguntxarik inoiz, baina bueno Zaiatzea gure kabuz, bai laguntxa eskatzen e, Gauzak mundatzeko, ez? Eta ere esan zukezandozuna Ba eskuntza munduan ere badago Azkenean gaztetatik esitzen Gaitu modu batean Gaitu zte gizakia e, e, kritikoak izatea Hori da Ego eh, zi si sorti doa aldaketa Edo eh, deko zue eh, Teniz mas, mas lucha hai, Porque yo creo que cada vez mas Se, o se encierra en una en un ciclo formativo y no educativo ¿no? sino de formar gente para la ¿Mmm? asalariada pero no gente que, que, que se vea capaz de hacer cosas por sí mismo sin tener que tener todas las pautas dadas ¿no? Yo creo que ahí es tenéis en más lucha que antes yo eso quería hacer unas mátas sobre bueno areg un 11 en asunto a dagó a pausa que meten tú hay patutaco valor Rorietan eh bai bidiratugunahi gaituztela badibidez filosofia eta horrelako pentsatzera eramaten gaituten hasi horiek ba, murriztu murriztenak dituztela eta ba zenbakien e, mundura sartu nahi gaituzte ez pizka bat komo mundura makinanen mundura edo teknologia edo telematikaren mundura eta beste mundu hori eh reducidos, o sea, es una estrategia opia, ¿no? Ona. Se eh, eh. <risa> <Sí>. <risa> bueno, van ni pues bat, eh, o sea, ortuondo que eta pauso garrantzitsua eh eh, eh, eh, eh significa tu du galdakorentzako izan da momentu bat non egon den una luna de miel eh, gaztemu gimenduan eze gohen hori zituen bere bajoiak ere bai eh, bueno, disperzatu zelako bere aktivismoa eta talde berriak sortu ziren eta ordundo apur bat ustu zelako baina bueno, izan zen explosión de kolektivos eta gaztemu mugimendua indartu egon zen eta karo eh, bueno, gero saldu egin ziren terrenoak gero ja etorri ziren abisoak hori ustu egin barzela gero etorri zen gure eh, hausnark e, eta ezingo, ezingo genuela e, resistitu barruan eta gero azte honetan bertan bota eginda honek e, bajoi sugarria suposatzen du baina jakitea atzetik da, e, e, bat dagoela gazte asamblea berri bat eta dagoela e, atope bueno, apurka apurka baina e, Mirak, luz urrun jarrita eta... eta bueno, Jastetasuna hori, hori Beti da... Importantísimo. Re, <risa> re, re, Renovasiño generazionalak beti zaten dira indar berritzaileak. Eta wow. bueno, nik uste dute hori ere kontutan hartzekoa dela. Eta benetan niposten nahi, izpila bat. Hortu hey, henduk utxitako ondarretatiko ziko gara berriro lanean. Hori horize. <risa> de los eskombros! Zena <risa> esatzen eh? <risa> <risa> du Radio Rebelde, hori. <risa> Pues eh, ah, Nina i Luen eh, retomar el tema de de airean dagoena beti, ¿no? De si eh, tomar parte con el ayuntamiento, con, con las subvenciones o no, porque eh gustio gaude esa linea eh dino gustio gasteasanla, gustiak erri guztietan egoten eh, dira, hori, edo eh, nola baiteko eh eh bai subventzioekin edo bai beste gauza batzuekin Eta hor, eh, azkenean irustez gertatzen dana da eh, egon aitekela eta eh, erabili aitekela. Hori edakite, igual da un debate muy, muy largo. Baina zenbat eta gehiago egin eh, zure kabuz, hainbat eta responsabilitate gehiago hartzen duzu, eta hainbat eta, eh, jo kase, eh, zure buruarekin zaude, osea, maz eh, akorde kon, kon lo que haces, maz libre. Pues decir de alguna manera. <coughs> sí. Bai, duala etzera jotzera errasagoa da, beste alan nekesagoa da, baina bueno, baliabide mugatuak ditugu guk ere. Egin daitekeena da saretze bat eh Eusko Larriko beste gasta asamble batzuekin, batzuek ditute material bat edo io ke sei. Hori sior. Bai. Mm. Bai, ni utzes E, aurreko gaztazan blan e, hori asko debatitu zen baina hori e, subentziaren asuntua argi eukingendun ez genuenla nahi inolako subentzio horik e, baina ez e, azkenean e, ideologikoki potentzia gehiago indar gehiago ekin ginelako horrela ez? E, subentziogabe mm -hmm. e, mugitxe dakoan baina azkenean ematen dizuna da irresponsabilidade maila, Al tu hago, bat. Y sí. a ustedes, eh, ¿as que ni angustiao? Se resume en eso. ¿En qué grado de responsabilidad quieres o de tiempo? Sobre todo el, el puto. Da, dembora en asunto, bat. Eh, se, orain, gero ta guchiago dago, gero ta, dembora guchiago daukago. Gau cha que Por cierto, dembora guchiago daukago da oso actuala, porque ya, de bora daukago. Puto tiempo hemos entendido. <ríe> <ríe> Bueno, zan eh, dakoa, azkeneko apunte batzuk, okay? baten batek nahi du zeu zer gehitu? Hmm? Es, bai, es Bueno, nik berriro esango dute eh? asko posten nauela gazte asamblea egoteak Animo guztiak eh, emamengo dizkiogula Ematen dizkiogula barazkiok ere bai Asa, gasta esan brada barriari, badakigu gainera badakizue zuek ere bai e, galdakoko talde denak gaudela hor e, la, e, garaela lagunak eta gaudela laguntzeko prest eta e, ba, txosna horretan ere egongo garela irratikoak, lehen esan dugun moduan, eta e, bueno, pues, e, aurrera jarraitzen duela borrokak beti, ez da? Bai, abertzelan doan urren urteetan, kalean ikusiko gaitu zuela eta rokarako iritik gaudela mm -hmm. eta bueno jarrituko dugu programatxoarekin ja azkeneko partetxoan eh hori baino lehenego jarriko dugu kantatxo bat eta zera proposagoa ba inizitu elkarteak egindako herriarresea kantue eh? bertan inizitu elkartea eta musika talde bat baizik eta musika talde askoreek askok elkarrekin egindako elkartetxoa eta bueno berak elkarrekin egin zuten kantutxo batekin eh, pasako dugu urrengo tartera Real Leonetan jaio zinen. Segituan tertan mitu. Herri nortasun, zein eskubideak defendatzen. Zure gazteria eman zenuen. listo amaitu da geurko elkarrezketa, Ibaiegas, Galdakogo Gazte Asambleako kidea eta bueno, placer utzi izenda. Nik esetuten utzum, baina bueno, geur raportsu gehi hau eta pasa bat izenda, ba azkenean eh erreferente izango da beste gazte asamblea bat, fijo izango dala. Da, bueno, eta, bebai fichaje barri eta pedagula hortundoko irratik irako estai, bai? Mm -hmm. Asi presiño hemen antena lesan dudatze, baina nik uste dut? Eskerrik que asko gombidatxe ondo pasatu du itxe gingo dugu. O <risa> <risa> <risa> esondo, eso Eta, bueno, ba, eh, Ander, ne duzu eserbait esan? Esa eh, es gurtu. Ah, es zela Esan la hora del suicidio koak, eta, bueno, ba, eurekinitxiko zaituzte gula. Venga, baita, nesan, Sauser, agurtu Zube baiz itxas <risa> Ezkerrik asko ere miri e, gaur Gombiate guagatik e, Oso gustora gonaz e, Azizkenean ez ara aguantatu eta hartu duzu mikrofono Ez dut, eh? aguantatu Eta <risa> embe eh, benio arriba, hartu duz mikroa Eta, eta eskerrik asko Ibai e, Aurreti daukazuen Erronka politorren inguruan Itxegite gaiti gaur Eta besterik gabe Bukatu da gaurko saioa eta ni goratzen dut oin ondo legoke okay, abestiori usortu ginen borre beretik sortuko dira besteak baina ez bora ya abestu ni oso onda horren ordez jarriko dugu eskatu didaten kantatxu bat galdako talde batena ba izan da venga horrekin itxiko desaitu ustego urrengo urrengo saior arte urrengo aster arte edo urrengora ikusiko dugu ya noiz gatozen vueltan Eta hori, itxiko zaituztegu akaburekin Agur! Onda pasan! Au. Opa Aupa! Aupa! Eh, akabu taldea gara, eh, galdaka otik da... hemen de, deko zuegure lelengo diskoko aurrera penkantua Arkada sozialeko abezlaria gaz grabatu duguna Akabu deitzen da kanta da ea eh, guztoko zuen Laster izango da diskoa kalean eh, Kain mea kamasei, eta? Da, ea eh, gustopoa zuen. Da, esatebaita, Sorionak eh, que... Irola Irrateari bere 30. urterronagatik. Horrek da Tirriburak, ¿está, ¿vale? Eh, hori da. Aupa, y venga, chavales. Venga, u. ¡Lo acabó! ¡Qué carajo! ¡Lo acabó! ¡Qué cotidial! ¡Zalada te lo hago! ¡Lo acabó! ¡Mira qué rocatendo go natu ta ke ben forse garribo mi cedo galayan grazie sta destra domani resto con la Eta, repito, las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicara el suboficial de grupo que está trabajando. Ni atamabiko apiriaren bostet y justizia eskatzen. Ni gokabakaz, ez zaitu guasten. Politiko diruzalean milenka erogapurtzen. Gitarzean baikoak familiak galeratzen. Ogeita bat jarren mendeko pertsonak erasoak supritzen. Zau guztia zalatzen, zaten diago ez dugula gehiago jatzaten Ez dugula burua bakurtzen, eta ez dugula barkatzen ostia!